Radio limititat 91.6 és la És del districte de Santa Andreu de Paomat Radio Trinitat deella és l' La primera emissora local d Osi notturn i M Electrònica de Barcelona Fora 24 hores tots els organismes vinculats amb la sanitat pública de Catalunya afectats des de fa mesos pels impagaments de la Generalitat s'han unit per reclamar al govern català els 1.390 milions d'euros que, en conjunt, els deu. Una morositat que ja ha suposat una ruïna d'alguns els implicats. Les dues patronals que agrupen el centenar d'hospitals i centres sociosanitaris que concerten la seva assistència amb el Servei Català de Salut, el CatSalut, van firmar un manifest de reclamació juntament amb els farmacèutics i la Federació d'Empreses de Tecnologia Sanitària. Van exigir, doncs, a la Generalitat que doni prioritat al pagament d'un sector estratègic en l'atenció als ciutadans. Entre el 2012 i el 2013, la Generalitat ha acumulat un deute de 840 milions amb la xarxa d'hospitals concertats, els quals se sumen els 280 milions que van estar social i família, deu entitats socials, més els 270 que cas salut casaludeu als 3.100 farmacèutics de Catalunya. El cost financer que han acumulat aquests endarreriments en forma d'interessos puja als 38 milions, quantitat que en la part que els correspon reclamaran els farmacèutics. Aquesta situació ha posat en greu risc la capacitat financera d'entitats i farmàcies que es troben al límit de les seves possibilitats d'endeutament, van indicar el comunicat. Els firmants van recordar a la Generalitat que tant el sector sanitari com els centres vinculats a l'atenció de la dependència constitueixen el pilar fonamental de l'estat del benestar. Garantim la cohesió social i prestem serveis essencials per als ciutadans, van indicar. Per tot això exigeixen a la Generalitat que prioritzi el destí dels seus recursos i pagui les factures sanitàries que se'ls deu. D'aquesta manera comença una nova edició d'aquest programa. Des del 91.6 de la FM, això és tot un poble, qui us parla i acompanya Susana Vila, Iván Ibáñez, Ricardo Malabé i Jordi Garcia.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 I comencem parlant del barri del Bon Pastor perquè les últimes cases barates d'aquest barri del Bon Pastor estan en estat deplorable. Els veïns del Bon Pastor reclamen l'execució definitiva de la tercera fase de les cases barates. La reforma fa més d'un any que va en retard per manca de finançament. Al desembre l'acord entre l'Ajuntament i el Banc Santander per a la construcció d'habitatge protegit va desencallar el projecte. Però el pressupost s'ha quedat curt i ara per ara només es construiran dos dels tres edificis previstos. Els veïns no hi estan d'acord i exigeixen totes les construccions pactades. A més, denuncien la degradació dels habitatges i l'estat d'insalubritat de moltes de les cases on han fet l'acta de la presència els rosegadors. Per això diuen que el real les famílies el més aviat possible. Els aiguats dels últims dies han tornat a posar a prova el clavegaram d'aquests carrers del Bon Pastor. L'aigua de la pluja entra sovint als habitatges i fins i tot les aigües negres retornen pels sanitaris dins les cases. Els veïns alerten que l'estat d'insalubritat d'aquesta zona és cada cop més evident. A més, expliquen que pintar les parets, reemplar el terra o les portes no serveix per res. Creuen que el problema és que les cases són massa velles. I ara ens en anem novament cap a Sant Andreu perquè hem de dir hi ha greus deficiències als nous pisos de les casernes. Els propietaris dels pisos de les antigues casernades Sant Andreu estan indignats amb regessa perquè asseguren que no posa fil a l'agulla dels problemes estructurals de l'edifici. Denuncien la mal impermeabilització de la finca i reclamen a la constructora una solució urgent. De fet, fins fa algunes setmanes alguns veïns han estat sense cap ni aigua calenta perquè les filtracions d'aigua impiden el correcte funcionament de les calderes. Aquests habitatges en dret de superfície corresponen a la promoció coneguda amb el nom de casernes 2. Resa es va fer càrrec, de la construcció quan la promotora anterior va presentar concurs d'acrèditors. Però el problema més greu és la impermeabilització de l'edifici. Segons els veïns, quan plou el terrat es converteix en una piscina. L'aigua es filtra per les rajoles i baixa per l'interior de la finca. Pel camí, provoca humitats i goteres als habitatges i també inunda el pàrquing i els trastis. El Xavier fa només tres setmanes que s'hi ha traslladat, però és un dels més afectats. En aquesta promoció de pisos, Regessa ha detectat més de 700 incidències, la meitat de les quals assegures ja estan resoltes. La constructora diu que només el 4% correspon a problemes d'impermeabilització i es compromet a l'abril, doncs, durant aquest mes, ja estaran solucionats. Fins llavors els propietaris continuaran condicionant els habitatges cada cop que hi hagi previsió de pluja. I ara entrem ja en el que omplirà bona part del nostre programa d'avui i és que els entendreu va realitzar ahir una roda de premsa prèvia al partit d'aquest vespre. El tècnic Andreuenga ha parlat a la prèvia de la final de la Copa Real Federación Espanyola de Futbol d'ahir a dos quarts de nou del vespre i ha destacat que tot el moviment d'afició que s'està regenerant al voltant de la final està motivant moltíssim la plantilla. Segons Piti Belmonte, el d'avui és un partit importantíssim perquè no es juga una final cada dia. Això ho saben el vestidor i els jugadors sortiran amb moltes ganes a donar-ho tot per fer gaudir la gent de Sant Andreu. En aquest sentit, l'entrenador destaca que l'equip intentarà treure partit del factor camp, tant pel públic com per les dimensions i la gespa. L'equip dels dubtes d'Edgar, Marc Mas i Rubén, que avui no han pogut entrar normalitat per les sobrecàrregues musculars que arrosseguen del partit contra el Nàstic. També deixa vi boniquet que travessa un procés de gastroenteritis. Avui l'equip entrenarà pel matí i en funció de com estiguin tots quatre podrien entrar o no a la convocatòria. Els que segur que no hi entren són Azparren, Prats i Melo, aquest últim en era la recta final de la recuperació, ni Víctor Alonso, que aquest matí ha recaigut de la lesió de genoll i avui passarà proves. Sobre l'Orca, què hem de dir? Doncs que el tècnic quadriu barrat ha assegurat que és un equip valent i que sortirà a acumular gent a dalt. Un aspecte que els fa ser perillosos però que té com a part positiva que deixaran espais al darrere. En aquest sentit, Pity ha afirmat que l'equip sortirà a jugar oblidant el resultat de l'anada com si es tractés d'un partit de lliga més a casa. Serà només en la manera d'encarar l'enfrontament perquè l'entrenador té clar que es tracta d'un dia molt especial la història del club i està orgullós de poder participar-hi. I uns que també participaran en aquest partit o abans del partit, és la colla castellera jove de Barcelona que serà amb el Sant Andreu. Els granes seran avui al Narcís Sala per donar suport a l'equip i fer vibrar, vibrar l'afició amb la seva actuació castellera durant el temps de descans. Es tractava d'un suport més per ajudar l'equip a aconseguir aixecar el seu primer títol estatal de la història. Parlem d'una colla jove castellera doncs que va ser creada l'any 2010. Malgrat que les seves primeres actuacions les van fer amb camisa blanca, l'any 2011 van adoptar l'actual color grana, un color que dijou serà present a les graderies de l'estat d'Andreueng. El club agraeix la seva col·laboració en una nit tan important i esperem que tothom gaudeixi amb els seus castells. I més coses encara comentar-vos d'aquesta Copa Federació, perquè hem de dir que encara queden entrades per poder veure aquest partit. L'afició ha respost i s'ha acostat a les oficines del club per comprar les seves entrades per a una nit històrica. Els que no van poder venir avui, venir ahir, avui tenen tot el dia per fer-ho. Doncs els horaris. Es podran comprar entrades entre dos quarts de deu del matí i dos quarts de dues i després a la tarda entre dos quarts de cinc fins a les 8 del vespre una mitja hora abans que s'inici aquest partit. Alguns dels que ho han fet avui ja han penjat fotografies de les entrades a les xarxes socials, exhibint amb orgull l'objecte que els donarà la possibilitat de poder veure quelcom històric al Sant Andreu, aixecant un títol al Narcís Sala. Tornem a recordar els preus per aquells que demà s'acostin a comprar les... Bueno, que avui s'acostin a comprar les, vostres, les seves entrades. Jugadors de futbol base, l'entrada és gratuïta. Per als menors de 14 anys, l'entrada també és gratuïta. L'entrada general per socis té un cost de 5 euros. L'entrada de tribuna per socis serà de 10 euros. L Entrada general pels pares del futbol base costarà 5 euros. L'entrada de tribuna pels pares del futbol base costarà 10 euros. L'entrada general pel públic costarà 10 euros i l'entrada de tribuna pel públic costarà 15 euros. I ara entrem en plana cultural i parlem de la Biblioteca de la Trinitat Bella José Barbero perquè us ofereix una nova xerrada dins el cicle t'interessa. La Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero us ofereix avui a la Set de la tarda, dins del cicle, t'interessa la xerrada Jaio Flautes, envelliment combatiu. La majoria d'ells van patir la dictadura franquista i van liderar mobilitzacions per reclamar millores de les condicions de vida. Ara s'han organitzat una altra vegada per defensar el que queda de l'estat del benestar. Aquesta xerrada estarà a càrrec de Juan García de Jaio Flautes a la sala d'actes de la lluita que trità veia José Barbero. L'aforament és limitat.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 Es cola dins el teu llit i s'adorm entre les teves cuixes. Tu te'n poses sobre el teu pit i el deixes dormir de matí. portaa el tocalor cap al seu diu I és com sola sol amb lagua Voldria ser com el teu Des del 91.6 de la EFM, escoltes tot un poble. A Radio Trinitat Vella. Molt bé, doncs ens hem de dir que avui es celebra el Dia Mundial del Parkinson. I per parlar-ne doncs, tenim una altra banda del fil telefònic a la directora de l'Associació Catalana per al Parkinson, la senyora Laura Moré. Molt bon dia. Hola, molt bon dia. Doncs avui és el Dia Mundial del Parkinson, mm -hmm. no sé si s'ha de celebrar o en tot cas commemorar, no? Exactament, s'ha de commemorar, sobretot s'ha d'aprofitar per donar a conèixer la malaltia uh -huh. i per sensibilitzar la gent que conegui el que és el Parkinson i el que significa la malaltia per la gent que la pateix i per les seves famílies. Uh -huh. Perquè tothom tenim al cap, potser alguna persona amb Parkinson, veiem eh, una persona que té tremolós. no? Però no és, sí. no és aquesta només una, un dels indicatius que assenyalen que aquesta malaltia, no? No, no, no. Hi ha molta simptomatologia eh, de Parkinson. Els tremolors és una d'elles, que no ho té tothom. Ni, uh -huh. ni tothom qui tremola té Parkinson, ni tothom qui té Parkinson tremola. Uh -huh. A més, el tremolor és, és un símptoma que amb el tractament farmacològic adequat desapareix. En canvi, n'hi en d'altres que sí que afecten molt a les activitats de la vida diària de les persones, com són els moviments involuntaris, com és la depressió, com és l'apatia, la rigidesa muscular, totes aquestes coses que no, no es vinculen directament amb la malaltia per la població en general, en canvi sí que existeixen, sí que eh, són molt significatives i sí que impedeixen tenir una, un bon nivell de qualitat de vida per les persones. Mm. I què és el que podem fer nosaltres, els veïns i veïnes d'aquí dels nostres barris, mm -hmm. per doncs, facilitar una integració d'aquestes persones? No? Doncs, sobretot, conèixer la malaltia. És evident que no es pot conèixer en profunditat totes les malalties, però ah. sí que és cert que els pacients se senten moltes vegades incompresos, e inclús els fa por sortir de casa, perquè doncs, penseu que hi ha molta gent que això, que té moviments involuntaris, que té molta rigidesa i sembla que sempre estiguin enfalats, que tenen l'antitud de moviments i a millor es queden parats amb un pas de febre eh, o els costa molt treure els diners quan van a comprar, carregar les bosses... Tots, eh, en general, tenim poca paciència, sempre anem empreses, presses, aleshores una mica la comprensió, l'empatia de posar-te al lloc de l'altra persona i dir bé, que ets una persona que té una malaltia que no la triada, que no ha triat anar més lent, ni ha triat estar amb més rigidesa, ni ha triat que li costi més fer les coses. Per tant, tenir una mica de doncs, comprensió, de coneixement i, i, i facilitar la vida també d'aquestes persones. Ah, perquè també podríem dir que eh, aquesta malaltia es dona a partir d'una edat o no? No, eh, aquest és un dels eh, mites que avui estem també trencant eh, des de la taula informativa. Sí. Eh, la malaltia de Parkinson sempre eh, es vincula amb, amb gent gran uh -huh. i hem de saber que un 20% dels diagnosticats tenen menys de 40 anys. Uh -huh. Aleshores, això eh, és una dada molt important perquè no és el mateix que et diagnostiquen un Parkinson amb 70 anys que té unes problemàtiques que tal diagnostiquin amb 37 o 38 anys, que en té d'altres i que és una malaltia crònica, i neurodegenerativa, és a dir, que eh, té una evolució que no podem frenar, amb el qual això s'ha de saber. Clar, hi ha, hi ha un estigma i potser això és el que nosaltres hauríem de lluitar, no?, contra aquest estigma. Ah, exacte, sí, ah. sí, que es conegui, que també moltes vegades la gent de l'entorn, de la persona que està a diu, ah, ostres, però sí... Jo quan et veig, doncs estàs bé, també s'ha d'entendre que és una malaltia que hi ha el que es denomina ons i ofs, és a, uh -huh. a dir, quan la gent està activa i hi ha una part del dia que la gent es paralitza, es ralentitza, i això costa molt d'entendre si no ho coneixes. Aleshores, uh -huh. és, és, és bo que se'n parli, és bo que, que parleu medis com vosaltres, que ens ajudeu a difondre-ho, perquè uh -huh. al cap i a la fi significa un benestar per la persona que ho pateix. Uh -huh. Hola, bon dia. Laura, sóc Susana, la veïna del programa. Hola, bon dia. Tenen en compte que és una enfermedad neurodegenerativa que es pot presentar abans dels 40 anys, eh, i per exemple, si algun dels oients mm -hmm. creu que pot tenir aquesta malaltia, quins són els primers símptomes que presentaria i quins quin els passos a fer? Mm. A seguir. Doncs... Sí, ja, perdona. No, no sé sí, quins, quins símptomes presenta aquesta enfermedad i una vegada que tingués aquests símptomes, on s'hauria de dirigir i quins serien els primers passos a seguir? Val, doncs eh, mira, la sintomatologia amb la que es presenta el Parkinson és molt diversa des de la microescriptura fins a la rigidesa en, en una part del cos, el tremolor també és una, una sintomatologia. La lentitud que et costi més eh, fer el que tu feies sempre, si tu Eh, fes una dutxa i et vesties en 20 minuts i ara trigues tres quarts d'hora. Eh, les caigudes reiterades també eh, són simptomatologia bastant freqüent en, en la malaltia de Parkinson. I un cop que estàs diagnosticat, nosaltres recomanem un bon neuròleg que et porti un neuròleg especialitzat en rostres del moviment i demanar recolzament. En el nostre cas, eh, nosaltres des de l'associació oferim recolzament psicològic, tant per la persona com per la família, recolzament social, eh, assessorament si estàs a la vida laboral, depèn de com estiguis, en quin nivell d'afectació estiguis, conèixer-ho, conèixer el que tens i assessorar-te bé per, per poder afrontar el que et vindrà eh, d'una manera d'una manera me, més tranquil·litzadora, que no... A vegades la gent quan eh, se sent sola es pensa que només li passa amb ells. Hem tingut molts joves a l'associació que, que en el moment del diagnòstic ni, ni s'ho creien i es pensaven que era un entre, entre molta gent i després han vingut, s'han assessorat, les famílies també ho han d'entendre. En el cas que hi hagi nens petits també se'ls ha d'explicar, se'ls ha de, de dir quins canvis poden haver a, la, a casa seva amb el seu pare, amb la seva mare al, al lloc de treball eh, són, és realment una malaltia que afecta en molts aspectes de la vida i cal estar informat i cal estar preparat per, perquè no eh, t'enganxi per sorpresa per dir d'alguna manera uh -huh. i, i per saber eh, si el que estàs fent és correcte, com ho has de continuar com els has d'explicar als amics el que et passa, perquè realment pel desconeixement que hi ha sobre la uh -huh. malaltia perquè actualment eh, hi ha, clar, els malals de, de Parkinson tenen algun medicament que ag lleugi els, els, els símptomes, però no hi ha cap, cap cura encara? No, no, no. No hi ha ni cura ni cap medicament que freni la malaltia. El que sí que hi ha són fàrmacs diversos, que això és el neuròleg qui eh, t'ha de recomanar uns uns altres, Sí, doncs, eh, el que comentàvem abans, el tema dels tremolors, molts cops eh, els tremolors desapareixen, el tema dels moviments involuntaris, que són molt, molt molestos, anem a metro, per, per, no, no més lluny, eh, doncs, també els falien una mica. Llavors, el que hi ha en el Parkinson és, és el diagnòstic. Els primers 4 o 5 anys els neuròlegs els hi diuen la lluna de mel, perquè en medicació poden fer una vida bastant eh, normal, entre cometes, el normal, no? I al cap d'aquest temps sí que llavors eh, la, mala, eh, la malaltia, òbviament, va avançant i s'ha d'anar ajustant medicació, són moments complicats i apareixen altres símptomes, la malaltia va avançant i sempre és molt important eh, conèixer el que t'està passant, eh, portar un, un diari del pacient que li diem nosaltres, apuntar aquest dia em trobo bé, m'he pres això a tal hora i em trobo millor, això pitjor, i donar-li molt fet al neuròleg el que t'està passant perquè la medicació sigui l'adequada i la sintomatologia sigui mínima. Mm -hmm. Perquè vosaltres, l'Associació Catalana per al Parkinson va néixer el 1985 mm -hmm. i quines tasques esteu portant a terme? Nosaltres, eh, l'Associació va néixer amb l'objectiu clar d'assessorar i informar les persones que pateixen la malaltia del Parkinson i les seves famílies, ha anat creixent durant aquests anys i oferim Eh, serveis eh, rehabilitadors complementaris del tractament farmacològic, eh, que són fisioteràpia per ajudar al moviment, per alleugerar la rigidesa, es donen pautes també per prevenir les caigudes, fem logopèdia, perquè també és una malaltia que feix la parla, la devolució a l'embassar, al menjar, eh, psicologia, tot el recolzament psicològic, tant per la persona afectada com per la família. I tot el tema que és assessorament social, ajudes tècniques, ajuda legal, eh, tot això fem a l'associació. El que sí que s'hauria de fer és una mica promoure la investigació per trobar algun dia alguna, alguna, alguna sí, sí. solució, no? Sí, des de l'associació també és un dels nostres objectius i el que tenim és una base de dades a tots els socis o familiars que, que molts cops demanen de, de l'ajuda a familiars que vulguin eh, ser voluntàriament candidats a investigació, els posem en contacte amb els centres que actualment estan fent investigacions sobre la malaltia de Parkinson. Uh -huh. Doncs avui es realitzar aquest Dia Mundial de, del Parkinson. Eh, teniu algunes activitats preparades? Uh -huh. Sí, Mira ara mateix estem a la plaça Pi Sunyer, aquí Portal de a Barcelona, amb una taula informativa per a tothom uh -huh. que vulgui més informació sobre la malaltia el dilluns, que és el dia 15, a les 4 mitja fem dues conferències sobre la malaltia de Parkinson a l'Hospital de Sant Pau, és obert a tothom que es vulgui apropar, i el dia 22 d'abril també a, a l'Hospital Cima fem una xerrada sobre Parkinson a en estadis avançats. Uh -huh. no obstant, nosaltres també tractem de mensualment oferir conferències als socis, sobre novetats, eh, en investigació, tractament, dieta i qualsevol cosa que, que sigui relacionada amb la malaltia i que pugui ser útil per a ells. Perquè suposo que deuen haver-hi malalts que sí que poden treballar, no? Sí, hi ha molta gent que quan és llaconsificada i a més és un diagnòstic d'una persona amb edat laboral pot continuar eh, treballant durant el temps en el que es trobi bé i sobretot depenent de la, de la tasca que desenvolupi. Eh, és a dir, eh, parlàvem amb una sòcia que era esteticista i una altra simptomatologia que tenia el tremolor, per tant eh, va haver de deixar la feina mm. molt d'hora, però en canvi altres persones que han desenvolupat tasques administratives han pogut seguir laboralment 7, 8, 9 anys, és dir, depèn de, depèn de la situació i del cas de cadascú. Mm -hmm. I què és si pot dir als oients que ens estiguin escoltant ara mateix per tal de conscienciar-los d'aquesta malaltia, no? Bueno, doncs, eh, mira, els diria que, primer de tot, gràcies per estar, eh, per estar escoltant aquest tema que és tan important per nosaltres, aquesta malaltia, que és la segona en prevalença, eh, després de l'Alzheimer, eh, que intentin informar-se, que si, coneixin, si coneixen la gent, que els animin a participar en temes socials, que si volen apropar-se a l'associació, que es mantinguin informats que siguin també responsables de, de, de les pròpies malalties o del que li passa al veí del costat, enten intentar entendre-ho i donar el màxim recolzament, perquè són situacions molt difícils que no, no, no només pateix la persona qui, qui és diagnosticada, sinó l'entorn. Uh -huh. Sobretot que no es quedin a casa, no? que surtin al Sobretot, carrer. Sobretot. És importantíssim intentar... Eh, nosaltres sempre aconsellem, intenta fer vida normal al màxim que puguis, que, que no t'aturi el fet de, de tenir la malaltia. Eh, és a dir, si al matí tens energia i a la tarda t'has quedat en off, doncs eh, centra-ho tot en el matí però fes coses, uh -huh. surt, eh, vine a l'associació, participa, fes les excursions, eh, vine a la calçotada, uh -huh. que no només sigui tot eh, terapèutic, sinó que és un espai lúdic de trobada i, i, que, i que, es, que es moguin i que fagin coses molt bé, doncs esperem que això no quedi només en un dia sinó que aquestes persones doncs se les pugui ajudar a, a la seva vida diària no? molt bé, doncs us agraeixo molt l'espai que ens heu dedicat per nosaltres és molt important i moltíssimes gràcies molt bé, doncs Laura Moret directora de l'Associació Catalana per al Parc Quinsor, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i esperem doncs això que, que vagi d'allò més bé molt bé, moltes gràcies a vosaltres adeu, bon, dia. bon dia, adeu Mollet. bé, doncs ja ho sabeu, avui és el dia mundial del Parkinson, hem de dir que l'Associació Catalana per al Parkinson és una entitat sense ànim de lucre i que la podreu trobar concretament al carrer Concili de Trento, número 16, al local número 1. Doncs nosaltres el que farem ara mateix serà una petita pausa, escoltarem una mica de música i tornem tot seguit amb més informació. Fins ara. spend your the same word A la i a Sant Andreu de Palomar, escolta cada migdia tot un poble. Doncs hem de dir que avui és un dia especial perquè la Biblioteca de la Trinitat Vella, José Barbero, us ofereix una nova xerrada dins el cicle T'interessa. Una xerrada doncs, que té a veure amb una actualitat que ens porta a parlar dels ialloflautes novament. I tenim a l'altra banda del fil telefònic al bibliotecari de la Biblioteca de la Trinitat de Villajosé Barruiro, el senyor Sergi drapé, Molt bon dia. Hola, molt bon dia a tots. Doncs ens agradaria que ens expliquessis què és el que teniu pensat realitzar aquesta tarda. Bé, doncs... Bé, bueno, doncs... Com... Com sempre, aquestes xarrades que estem organitzant venen relacionades una mica amb el centre d'interès en moviments socials que tenim a la biblioteca, uh -huh. un fons especialitzat en moviments socials. Sí. Doncs intentem visualitzar moviments socials que estan en actiu i bueno, una miqueta per crear debats sobre els temes que treballen i, i perquè la gent tingui més coneixement i reflexió i, bueno, crea una mica aquest debat. Uh -huh. I degut a, a la crisi i també, doncs, el que està passant al, al nostre país, doncs a, a, va néixer un col·lectiu que es diuen els Ialloflautes uh -huh. que precisament, doncs, tindreu aquesta tarda aquí a la biblioteca, no? Sí, sí, aquesta tarda vam convidar els Ialloflautes pensàvem que és un, un moviment molt singular, molt uh -huh. curiós, molt curiós en el sentit que les persones que segurament ja han fet la seva part de lluita per aconseguir millores en les condicions de vidas quan els hi van tocar, uh -huh. i que arribats a certa edat eh, en la que podrien estar descansant, perquè segurament la majoria no van tenir un, una vida fàcil, uh -huh per la situació política de llavors, per l'edat que tenen i per la situació bueno, política, social i econòmica, doncs bé, en comptes de quedar-se a casa, gaudint de la seva bellesa, han decidit sortir al carrer i defensar una mica el que ens queda, cada dia ens queda menys el que ens queda de l'estat del benestar, no? Uh -huh. Clar, perquè hem de dir que són persones que han viscut una dictadura, que han Clar. viscut tota la transició, també. Sí, en principi, bueno, és una, suposo que és, són coses que, que veurem aquesta tarda a la xerrada, no? uh -huh. però segurament que molts d'ells ja eren persones compromeses quan no tenien aquesta edat de, de ser avis, no? de ser llaios. Uh -huh. eh, I segurament estaven implicades doncs, en la lluita política antifranquista i en la reclamació de, de millores de, de vida. No? La part nord de Barcelona, la zona nord que se li deia abans, uh -huh. que agafa doncs, Trinitat Vella, Trinitat Nova, Tot Nou Barris i part de Sant Andreu, és, un, és un, una part de la ciutat amb molta tradició de lluita reivindicativa, no? Uh -huh. I segurament que la situació que tenim en aquests barris avui és molt diferent de fa 40, 50 anys, 60 uh -huh. anys, i en gran part és gràcies a aquesta gent, no? Uh -huh. Aquesta gent que torna, que torna a sortir al carrer, que torna a mobilitzar-se, que torna a organitzar-se... Uh -huh. I no és tan directament per una qüestió, i és l'ho maco també d'això, no? de la història del Jalloflautas, no és tan pel que podran gaudir ells, que segurament que hi ha una part de, de les seves pensions i segurament també hem brancat una mica amb el tema de les preferències, etc. però s'estan mobilitzant sobretot pels fills i pels seus nets, no? Uh -huh. És a dir, pel que el futur, les generacions futures puguin mantenir o puguin viure en un estat del benestar que, bueno, semblava que era una mica el que teníem ara. Uh -huh. Bé, tothom els recorda, eh, doncs, això, fent-se amos del, dels autobusos i de la plaça Catalunya mateix, fa, eh. fa, fa pocs mesos, o...? Uh -huh. Uh -huh. Sí, sí. Sí, jo feia referència una mica a aquestes lluites passades, no?, i, uh -huh. i bé... Tots recordem o, o molta gent recorda la lluita que va haver amb els autobusos per a que arribessin al barri de Roquetes, no? Uh -huh. I, I jo penso que el que podem aprendre de, del Jalloflauta, segurament, o el que podem aprendre... o hem d'estar receptius als jaioflautes perquè segurament tenen moltes coses a ensenyar-nos no? uh -huh. a les generacions que són més joves no? per no, no dir-nos jaios també, però la generació que són més joves segurament que tenim moltes coses d'aprendre d'ells de la seva actitud, de la seva valentia d'una mica que aquest es, esperit combatiu i d'inconformisme no? Uh -huh. no sé si nosaltres tinguéssim la seva condició aquesta, no? De jubilat estaríem en aquesta actitud combativa. No? Uh -huh. Doncs sí. Doncs convidem els nostres oients aquesta tarda a les 7, a dins del cicle d'interès que es realitza la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero, doncs que assisteixin a aquesta xerrada, no? Els ja flautes en velliment combatiu. Sí, jo penso que serà molt interessant per això que dèiem, no? Per, uh -huh. Perquè tenim moltes coses aprendre, per aprendre d'ells i perquè l'experiència és molt maca. Uh -huh. i que hem de lluitar, hem de continuar lluitant per l'estat del benestar, que no, no, no sigui retallat Sí, sí, sembla que, que tot s'ha posat en contra, però també hem de veure-ho com una oportunitat per a realitzar canvis, no?, en, uh -huh. en aquest estat que pensa més en el diner que en les persones i que pensa uh -huh. més en el benefici que en, en les condicions socials, no? Uh -huh. Potser també ho hem de veure com una oportunitat que, de fet, tot i que els moviments doncs moltes vegades sorgeixin eh, mm. per a canviar alguna cosa o contra alguna cosa però també és bo que la societat civil s'organitzi i mm. defensi una mica els seus interessos Clar, o sigui, és important que aquestes reformes doncs, venguin de, de gent doncs, que, que s'impliqui una mica no? sí, la, la, la idea és jo penso que principal és que, que els canvis vinguin de baix, no uh -huh. que vinguin Clar. de dalt cap a baix, sinó que sigui la gent que pugui decidir sobre, sobre la seva realitat, sobre la seva vida, sobre el seu futur. I, uh -huh. i això, no? moltes vegades estem veient cada dia a la premsa uh -huh. una mica la distància que hi ha entre els polítics i els ciutadans. No? Uh -huh i sembla que bueno, ho estem veient amb, amb de la plataforma de fer per, per la hipoteca, etc. No? Sí. Fins que no s'ha fet l'escretxin davant de la casa seva no, no oh. s'han indignat. No? Uh -huh. uh -huh. D'acord, doncs Sergi, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquest matí i esperem doncs, que això, aquesta tarda a partir de les 7 la gent doncs, que vagi cap a la biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero per poder gaudir d'aquesta xerrada. Moltes gràcies a vosaltres per fer-nos aquesta difusió i esperem això, que, que la gent s'apropi i no només per escoltar, sinó també per opinar, per participar i per, per dir la seva. No? Que en, en el fons, la intenció de les xerrades no és només escoltar, uh -huh. sinó crear una mica de debat, de reflexió i, i bueno, visualitzar aquestes lluites. A més, demà a la tarda també ja ha preparat un acte eh, per a la Trinilla llegim. Sí, sí, és una iniciativa que sorgeix des de la sala infantil uh -huh. i ves un grup de nanos que cadascú escolleix el seu llibre i se crea com un espai una mica I pensat per a, que, per a que llegeixin junts, no? potser fem la mateixa lectura, però bueno, que sí que estiguin compartint un espai i, i tots en un ambient més de lectura. Uh -huh. D'acord, doncs, Sergi, ens retrobem en una altra ocasió. Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies. Adeu. Molt bé, doncs, ja ho sabeu, aquesta tarda podreu gaudir a partir de les 7 a la Biblioteca de la Trinitat Bella José Barbero d'aquesta xerrada. Es diu Iai Uflautes, envelliment combatiu, i la podreu seguir, doncs, a càrrec de Juan García, que pertany precisament a aquest col·lectiu, el de Iai Uflautes. Ara fem una pausa i tornem tot seguit. Fins ara. Jo flor va di De dia de dotze a una del migdia i de 4 a 5 de la tarda tot un poble a Radio Trinitat Vella. Molt bé, donc avui és dijous, 11 d'abril i a partir de 2 quarts de nou del vespre, doncs, a través d'aquesta mateixa casa podreu escoltar el partit que realitzarà la Unió Esportiva Sant Andreu amb la Oia Lorca. Per parlar-ne no doncs, s'im el tron del fil telefònic a l'entrenador del Sant Andreu, molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs, Piti, et deixo amb un col·laborador d'aquí d'Esports que et realitzarà l'entrevista. Molt bé. Hola, Piti, bon dia. Sóc Ivan. Hola. Hola. Hola, bon dia. Per començar ja, per anar al gra, per preguntar-te si heu preparat de manera específica aquest enfrontament o el plantegeu d'una manera normal, com si fos una, un partit de lliga normal. Bueno, eh, tots els partits el plantegem amb, amb la intenció estudiar el rival, d'intentar trobar els forats, però el podem fer, fer mal per evitar que ells ens facin i en aquest cas hem fet el mateix de, de sempre, el que passa que hem donat una mica més d'atenció al jugador, exemple amb l'entenament d'aquest matí, perquè per bueno, sàpiguen, de fet ja ho saben, estic segur, però que sàpiguen que la importància doncs, és molt més gran que, que un partit d'una lliga regular. He mirant per internet que les apostes, donen com a clar guanyador al Sant Andreu. El resultat de l'anada va, va, va sentenciar la final? O creus que aquest afrontament és com si fos un partit? Bueno, és evident que l'avantatge que tenim és molt important, és molt gran, el fet de marcar doncs, un partit d'anar i tornar de tornada, marcar fora de casa és molt important, nosaltres ho aconseguir en forma de tres gols, per tant, té una gran avantatge, però també sabem que, que les seminatòries eh, i els partits no es guanyen fins que no s'acaba no el mateix, i hem tingut experiències amb aquesta copa de portar avantatges molt grans i acabar patint moltíssim, per tant, bueno, l'experiència ens diu que fins que no sigui al sac i ben lligat, això no està fet. Les acusades baixes que pateix la plantilla també poden ser perjudicials de cara afrontar el partit? Bé, bueno, ja durant aquest trajecte que hem tingut durant la temporada hem tingut bueno, baixes importants en molts partits i penso que un dels claus de poder arribar, d'haver arribat a aquesta situació que ens trobem a la final, doncs és que pràcticament tots els jugadors de la plantilla s'han sentit importants, lògicament, dins d'un grup Eh, sempre hi ha més rellevància amb uns que amb els altres eh, però al final l'aportació de tots és importantíssima ara ens trobem amb jugadors que arriben amb limitacions físiques perquè la l'acumulació de partits és molt gran mm. però bueno, eh, esperem que bueno, esperem, no. sabem que els que els hi toqui participar, doncs com fins ara ho han fet, ho faran en garantia si més en un partit com, com és una final Ahir vam saber de la recaiguda de Víctor Alonso a la seva lesió del genoll mm, com està? Saps alguna cosa més d'ell? Doncs bueno, va, va tenir això ja sigui una evolució intentant eh, poder esquivar el quiròfan eh, va tenir un, una mala sensació va, va anar ràpid al, al metge i ara estava, ara mateix està fent-se una, una resonància magnètica esperem els resultats i bueno, esperem que sigui doncs bueno, el que toqui però que realment pugui progressar amb, amb la seva lesió ja sigui en forma de, de continuar amb la progressió per intentar esquivar el quiròfan o, o sigui, si toca el quiròfan però es garantia segura que els entrenadors, el que així sigui. No? És, un, bueno, és un aspecte anímic que realment el que foment el cos tècnic, doncs, bueno, em sap molt i molt greu, qualsevol jugador si ho pateix, però en especial Víctor, perquè està tenint molt protagonista de nosaltres, i més en aquesta copa. I lògicament és un jugador amb una progressió molt important, però bueno, estarem al seu costat per poder ajudar-lo com fins ara. Sobretot que deportivament escuri curi i, i el podem veure ràpid els, els terrenys de joc. Sí, això està clar que sí que, que és clar, ràpid, és molt jove eh, mentalment això el farà molt més fort i bé, bueno, el futbol té doncs les parts bones i dolentes o no tan bones com la, com la vida i és molt jove i per tant, això recorregut encara és molt llarg es recuperarà bé, segur quan, quan li toqui i tornarà a jugar i, i tornarà a prendre i ja, agaudir ja això del futbol Molt bé, tornant al partit d'avui Eh, els jugadors els arriben a les felicitacions de l'afició? Reben el clamor de l'afició i, i el caliu que els hi donen? O els han tingut bastant al marge perquè no, perquè no es posin massa nerviosos? No, no, no. Eh, sí que és cert que, que saben que, que hi ha moviment, que, que, que es nota que, que la gent vol venir a veure el partit, i el jugador el que vol és quan, quan més gent estigui a l'estadi, quan més gent estigui recolzant l'equip, doncs sempre, sempre donarà més rendiment. Això és, és no sé si, dir, si matemàtic seria la paraula, però és molt real i molt, molt cert. No? És un aspecte anímic que al jugador li encanta jugar eh, envoltat de la seva afició i estic segur que avui vindrà bastanta gent a Goni d'aquest partit. I de cara a l'equip rival, al Lorca, eh, vam veure el partit d'anada, que és un conjunt que tendeix a acumular bastants jugadors a l'atac. Ah. Creus que beneficia la forma de joc del Sant Andreu, aquesta actitud dins all... all... all... del terreny? Bé, bueno, ells eh, és un equip molt atrevit, és un equip que li tenir la pilota, que acumula moltíssima, moltíssima gent a la part d'atac i bé, lògicament, doncs això per un costat hem d'intentar eh, poder solucionar aquestes situacions de, de perill de cara a la nostra porteria, però bé, eh, també té l'altre apartat, és que si és que estan acumulats a la nostra, al nostre mig del camp, a la seva esquina han de tenir, han de tenir espais, per tant, bé, bueno, és un aspecte que podem poder veure, ja havíem vist amb els vídeos, que l'havíem vist abans de jugar el primer partit d'anada, i ara hem tornat a, doncs, a poder comprovar que així és. Entenem que, siguin un equip atrevit, tant des de la banqueta pel seu entrenador com els propis jugadors a adins del camp, doncs, eh, el fet de tenir un resultat advers doncs farà que encara ho siguin més. Bé, això eh, ens demanarà moltíssima concentració defensiva i, sobretot, saber aprofitar aquestes situacions que es doni el joc. Doncs molt bé, Viti. Res més per la nostra part. Felicitar-vos a vosaltres per tots aquests enfrontaments i aquest important final d'avui. Eh, esperem que, que podem parlar d'un triomf i que el trofeu és que hi aquí a Sant Andreu. Eh, moltes gràcies, esperem que sí, sí. Sobretot davant d'aquest 0-3, no relaxar-se. Eh? No, no, no. Això ja en ens encarregarem. Els, els tècnics, però els jugadors ho van patir a les seves eh, carns, amb altres eliminatòries. Per tant, Eh, això ens facilita la feina de motivació Molt bé, doncs que vagi bé aquest vespre Vale, gràcies Molt bé, doncs nosaltres ara continuem el nostre programa d'avui encara tenim algunes coses a comentar-vos uh, Sí, això us ho informem d'aquí uns minuts venga Hola venga, venga Hola venga, venga Hola Susana Aquest estiu, aquest estiu serà també un estiu. Posa'm un ginat en limonada i en lleugera, que tenc una setada. Posa-la fresceta, ben fresceta, que fa una calorada. Ja ha arribat l'estiu, però la gent aquí encara va cop Necessita un diu un poc de ritme. Un toc pescú. Arrenca't ja. Posa't actiu. Fes el cop, tio. Que venga bé, Hola, venga. que venga bé. Hola, venga. Que venga bé, Hola, venga. que venga bé. Hola, que venga, venga, venga, venga. Ja arribaràs l'estiu. Aquest estiu serà decisiu. Ja arribaràs estiu. Aquest estiu serà definitiu. Posa't roba nova. Tenc guapo i atractiu I canvia del local que aquesta gent és un aavorriment ja arribats a estiu per a sa gent. Molt bé, doncs ja som aquí després d'aquesta petita pausa i el que anem a fer ara mateix és a comentar-vos quins actes, quines activitats hi ha relacionades amb l'agenda a dia d'avui. Per exemple, si comencem per el Centre Cultural Canfabra, hem de dir-vos que aquest dijous comencen dijous concert, cicle primavera 2013. El Centre Cultural Canfabra, Fabra, el carrer del segle número 24, s'ofereix a partir d'avui i cada dijous a dos quarts d'avui del vespre l'activitat musical dijous concert, cicle primavera 2013. Tots són concerts de franc i estan organitzats per l'Escola Municipal de Música de Sant Andreu. I encara tenim d'altres activitats també per comentar-vos, com per exemple el segon certamen literari Club Natació Sant Andreu. El certamen és obert a tothom, en sigui o no soci del Club Natació. El termini d'entrega dels treballs es pot fer fins al proper 30 de maig. Les obres presentades cal que siguin originals, inèdites i no hagin estat premiades en altres certamens. I els treballs poden ser redactats en llengua catalana o castellana indistintament. Exacte. I ens acostem novament a la Biblioteca, a la biblioteca de la Trinitat Bella José Barbero perquè avui és un dia per jugar a escacs. La Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero us convida avui, com cada dijous, entre les 6 i dos quarts d'avui del vespre a jugar a escacs. Si no saps, doncs també t'ensenyaran a jugar-hi. I també hem de dir-vos que la Biblioteca de la Trinitat Bella José Barbero us ofereix una exposició arran dels 50 anys de la nevada al barri. La Biblioteca Trinitat Vella José Barbera al carrer Galícia número 16 ofereix una exposició arran dels 50 anys de la nevada al dalt del barri. Es celebren més de 50 anys de la gran nevada que va assolar Barcelona l'any 1962. I a la Biblioteca Trinitat Vella José Barbero acollirà fins al proper 15 d'abril l'exposició fotogràfica 50 anys de la nevada de 1962 a Trinitat Vella. Per tant, teniu fins diumenge per poder gaudir d'aquesta exposició. Una gran ocasió per veure imatges espectaculars de com era el nostre barri el 1962 sota una gran nevada que va marcar a tota una generació de barcelonins. I ara parlem del Centre Cultural Camp Fabra que us ofereix una exposició que es diu El Montecargues. El Centre Cultural Camp Fabra, al carrer del Segre número 24, s'ofereix fins al proper 14 d'abril a l'aire del còmic de la primera planta de l'exposició, El Montecargues. Aquesta exposició mostrarà treballs originals, esbossos, dissenys de personatges, acabats a tinta i color i amb una infinitat de estils variats dels 26 autors i autores que participen al fanzine al Montecargues. En aquesta tercera entrega, dedicat en cor i ànima als superherois. Els seus creadors estan cursant el quart any d'art gràfic a l'escola Josu i volen demostrar en aquest fanzine el potencial que estan arribant a assolir en aquest últim any d'estudis de còmic. El podeu trobar al Montecargues a la biblioteca i al 31è Saló Internacional del Còmic de Barcelona, a de l'Escola Josu. Hem de el 31è Saló Internacional del Còmic de Barcelona, precisament a realitzar aquest cap de setmana amb la qual cosa doncs no us adormiu. I i aneu a veure aquesta activitat. Més coses encara comentar-vos, doncs eh, per, us parlem d'un concurs de relats curts per un comerç just. Les entitats que formen el Consell de Solidaritat i Cooperació, amb la col·laboració del Districte de Sant Andreu, convocan el concurs de relats curts amb l'objectiu de reflexionar sobre les actuals injustícies del comerç internacional i l'alternativa que ofereix el comerç just. La temàtica general al voltant del concepte de comerç just i els seus principis que són no explotació infantil, salaris dignes, respecte al medi ambient, no utilització de productes químics a la terra, igualtat entre homes i dones i drets laborals dignes per a tothom. Poden participar nens i nenes distribuïts en dues categories, fins als 10 anys i a partir dels 11 fins als 17 anys. El termini d'admissió és el proper 22 d'abril, és a dir que queden ja pràcticament poc, una setmana i mitja. Uh, més coses a vos ens acostem ara al Centre Cívic de la Sagrera la Barraca, que us apropa a la cara de la festa. La festa és un element de trobada, de convivència i aquesta exposició, que es fa fins al 24 d'abril, al Centre Cívic de la Sagrera, n'és una mostra. Es tracten captades durant la festa major del barri captades per diferents fotògrafs que volen reflectir la diversitat. També de festes com el Carnestortes, castells, festes de primavera, a més d'anar documentant els esdeveniments de la Sagrera. Aquesta exposició està organitzada pel grup Fotosagrera. Ens queden pocs minuts, ja un minut escàs. Hem de dir que a l'Espai Josep Bota de la Fabra i Covats us acosta una mostra col·lectiva de viatges i retrats que podeu veure fins al 26 d'abril i és organitzada per l'Associació Fotogràfica d'Enfoque Selectivo Totalment de Franc. El Centre Cívic de Sant Andreu també us ofereix l'exposició La Roda del Temps. Fins al 27 d'abril es tracta de, tal com el diu el nom, al qual s'engloben 12 poemes de Salvador Espriu, que precisament aquest any ja a el seu aniversari, l'aniversari de, del Salvador Espriu. I en aquest any 2013, doncs, tal com tal com hem dit, el pintor andreueng, o dels Serra Solses, ha volgut retre homenatge a aquest poeta. Ho trobareu al Centre Cívic de Sant Andreu, i d'aquesta manera, nosaltres que arribem al final del nostre programa d'avui. Així que donar-vos les gràcies, també les gràcies a, a la Susana Àvila, Ivan Ibáñez i el Ricardo Malabé i ens retrobem demà a la mateixa hora que passeu una molt bona tarda, adeu-siau